Gud vad jag hade där. <laughs> till eh, 1000 promille vi är tillbaka tredje avsnittet ja. jag är för att det inte blev någonting i söndags Nej, vi fick alltså inte vi... Ja, vi spelade in en podd men vi tyckte inte att den kändes så bra så vi skete att lägga upp något överhuvudtaget ja, det, det blev lite brist på planering förra ja, veckan faktiskt. men nu är vi tillbaka igen nu har vi planerat kött på ämne. benen av <laughs> eh, idag ska vi Prata om do's and don'ts i relationer. Mm. Och då kärleksrelationer, ja. tänkte vi. Mm. Och vi känner ju... Vi kanske inte kan jag ska vara så otroligt självsäkra. Nej, alltså vi, vi kommer ju utifrån har... våra egna erfarenheter. Ja, men vi känner ändå lite att vi har varit med om en hel del. <laughs> <laughs> Nej, men vi har ändå, båda vi har varit i relationer. Ja, precis. Jag... Du kan ju börja berätta om vad du har alltså erfarenheter kring kärleksrelationer. Bara lite allmänt snabbt. så. Ja, Jag skulle nog säga att jag har haft två seriösa relationer. Mm. Sen har man ju... Haft... Eller du har ju en seriös relation alltså, just, nu. just seriösa relationer mm. har jag haft två av. Och det är... Jag har ju precis... Jag är i en pågående relation just nu. Med min pojkvän och vi har varit tillsammans i ett och ett halvt år. Och innan det var jag tillsammans med någon, en annan kille i nästan tre år. Mm. Så... Det är det jag har varit med om. Och hon har pratat om mig nu. <tryck> Nej, du <tryck> uh, ska komma närmare mig. <tryck> <Ja. tryck> typ, ja. Det är min tur nu. Pekar <tryck> på mig själv. Ja, vad har du varit med om uh, då? <tryck> <för mig. Ja. tryck> uh, jo, men jag skulle nog också säga att jag har två seriösa relationer hittills i mitt liv. Jag har haft en relation för, ja, men det måste ju vara typ fem år sedan nu. Nej, fyra år sedan. Jag vet inte. Den relationen, nej, nej, men den relationen var i alla fall typ ett halvår. Men, så det var inte så jättelänge. Men det var ändå så här min första seriösa relation. Your first love. Ja men precis. Mm. Första kärleken. <laughs> uh, och uh, sen efter det så var jag ju tillsammans med mitt ex då. Och vi var tillsammans i tre år. Alltså det som också. jag tycker är så roligt som vi borde prata om. Mm. Det är liksom skillnaden. På våra relationer när vi var typ så här 14. Mm. Och relationerna vi har haft lite senare. För mm. det är så otroligt stor skillnad. Och det är mm. jättekul att prata om vad det beror på. Mm. Det måste vi göra. Ja. Nej men så det är, det är lite så här bakgrundsfakta då. Mm. Eh, och sen ja, vi kommer ju utgå från våra egna erfarenheter som sagt. Yeah. Men vi får ju försöka ha lite så här stort perspektiv också. Eller alltså, ja, ja. det förstår vad jag menar. Mm. Yeah. Eh, Okej, okay, men du and don'ts yeah. Vi får blanda dem lite. Jag har skrivit upp lite här. Vad ska vi blanda dem? Nej, men så det blir lite... Ja. De vet ju inte ordningen ändå. Nej, okej. Okay. <laughs> eh, nej, men... Eh, ska vi se, första som vi har skrivit upp är då... Skiljs aldrig åt som ovänner. Mm. Mm. Det låter ju ganska... Det låter väl så här, ja, ja, ja. Men det är ju inte så... Kom... Alltså, men det är... Fast det är ganska lätt att råka skiljas åt som ovänner. Ja, men gud, ja. Alltså, helst av allt så... Jag, alltså, då? hur många vet man inte som typ slänger på luren eller känner ni att de ska sticka därifrån alltså mm. det är oftast det man vill. Mm. Man vill ju någonstans. Eller man vill ju typ inte det men man gör man, ju typ det ja, man, man sätter suttit typ ner foten genom att bara. Hej typ, alltså, ja, alltså jag vet så. inte hur många gånger jag har stormat ut från mitt exlägenhet och smält i en dunne. <laughs> eller, eller bara... typ lagt på i luren om man bråkar. Ja men eller bara så här att man ska gå och lägga typ. Mm. Det är bara så... alltså jag klarar inte av det. Jag skulle aldrig kunna somna. Nej. Om, om man bråkar med någon. Men så gör med allt Även fast man kanske inte har haft det värsta bråket. Om jag ligger och tänker på någonting som jag inte tycker känns helt okej, okay, mm. då kan det inte jag somna. Nej. När man så alltså för mitt ex Jag kom mm. ihåg att han bara, ja ja, men vi hörs om det här imorgon. Jag bara, hur chefte? Mm. Ursäkta. mm. Då var det så här. Men du vet, då log jag för typ för och sen sen du vara sen på, ja men sen med. Ja, nej. <laughs> sen i och för sig kan det ju vara så att om man är väldigt väldigt arg, då kan det ju vara smart att typ ja ah, men vi hörs om en timme igen. Mm. För att vara så här, det är bättre så att man, så att man kan inte ner sig lite för att om man är väldigt arg så kan det ofta vara svårt att liksom lägga sig liksom bakom sig mm. så bara och ha ett bra samtal. det, det har vi väl lite som ett, en, en till tusendoms. Eh, vi har ju det som en annan. Vilken då? Du måste verkligen Tänk prata dig här i andra situationer eller vad? Nej. Det är inte det. Ja, nej. Ah, är... men det är samma i alla fall. Eh, det kan vara väldigt viktigt för att ofta mm. när man är så jävla förbannad den mm. man vill göra är ju bara så här ah! man vill ju bara, mm. bara säga vad man tycker till den personen och då kanske man innan man säger de sakerna och ringer upp en förbannad, mm. kanske man bara säger Okej, vänta. Nu väntar jag i typ tre minuter. Mm. Om jag är lika arg om tre minuter. Mm. Då ringer jag upp och då går helvetet mm. loss som jag vill det, liksom. Men ibland så är man ju inte ens... Så det är ju, och ganska ofta ibland är man ju inte ens arg på den personen. Man är bara arg. Mm. Eller hur många gånger jag kommer ihåg typ här: När man har ett typ ringt och varit förbannad. Mm. Och sen så typ såhär... Ja men sen man bara... Typ och sen så lägger den personen på typ. Sen går det till tre minuter. Så mm. bara jag är inte typ inte ens arg. Mm. Så bara, ja. Det var, ja. Det var ju liksom. Men sen kan man väl också göra så att. Men så lite som du sa det här med att. Om man är, om man är typ jätte, om man är mm. Eller jag tycker så här. Jag tycker inte man ska vara heller rädd egentligen. I förhållande för att bråka. Nej. För att det är så här, Jag tycker att. Det är klart att man inte ska bråka varje dag. Eller så här, man, man kan, det känner man ju ofta själv om, man, om det är för mycket bråk. Mm. Och sen är det ju mycket beroende på vad bråken handlar om. Mm. Men jag tycker ju heller inte att om man verkligen tycker att någonting inte är okej. Okay, mm. Då tycker jag att alltså man får absolut inte vara rädd för att typ bli arg och visa det för sin partner. Nej, det handlar bara om att man ska liksom tänka igenom det. Och bara, mm. okej, okay, är jag verkligen arg? Och det som vi också har pratat om att det är så här... Tänk dig in i en annan situation. Alltså typ mm. Okej. Okay, om jag vänder på den här situationen. Mm. Känns det okej. Okay? Alltså då, då kanske du märker. Antingen att det är så här: Men gud det här är helt sjukt. Mm. Varför har jag inte sagt någonting. Mm. Så då ska du. Du ska alltid våga säga vad du känner tycker. Eller mm. så vänder du på situationen. Och bara mm. fast. Alltså varför är ens arg för det? det här. var inte en stor grej. Nej mm. ja, men precis. Så det, in i en annan situation. Alltså det tycker jag alltid man ska göra. Mm. Typ i alla situationer. Så bara. Okej. Okay. Om, för det är jag och min kompisar brukar alltid göra så mm. typ Och bara okej okay, men om, den, om det var den personen Som gjorde något med mig istället mm. Och så bara men gud det här är ju Alltså tänk om den personen skulle göra det Då blir man ju såhär man får ju ett helt nytt perspektiv mm. På saker och ting mm. eh, Så det, att man ser ju typ allting i ett nytt ljus Så det borde man alltid göra uh. vad det, gäller. det är, jätte, det är ja, jättebra det ska man ju göra i alltså, relationen överhuvudtaget Ja gud ja uh. Ja men precis eh, Och sen Ja men jag vet inte för det blir så här, det blir aldrig bra. Man mår ju aldrig bra av att, av att bara springa ifrån. Typ. eller så att vill så stoppa i sanden. Mm. Det man mår man ju aldrig bra av. Nej. Då är det bättre, alltså då är det i så fall bättre att man skriker på varandra. Tills man har skrikit klart. Och sen så bara, ja, men du, nu har vi sagt det vi vill mm. säga. Och då är det mycket lättare att lösa det. Ja, men alltså går man runt och håller på någonting allt för länge. Mm. Och, länge och bara samla på sig olika grejer som gör mer och mer arg. Mm. Slut så slut kommer man ju explodera. Och det kommer att bli mycket värre än om du hela tiden är ärlig med vad du känner och tycker. Ja, men precis. Så för jag, alltså, jag och mitt ex, vi kunde vi hade lite så så periodvis. Men vi, vi var ändå så här, för jag är ju ganska så här... Om jag tycker någonting så säger jag ju ofta det. Mm. Jag är verkligen inte den som sväljer mina åsikter. Typ sådär. Jag, kan ju, jag kan ju ibland behöva känna eller med lite det här med så här: okej, okay, men det här kanske inte behövs ta upp. Alltså mm. lite sådär. Um, nej men så jag och min text vi bråkar ju alltså en del. För han var likadan som mig. Eller han är likadan som mig. Mm. Alltså ganska starka personligheter liksom. Mm. det är ju här. Det gjorde typ inte någonting för mig att vi kunde rika ihop. Mm. Om det var om saker som inte var så, här. Alltså det är klart att man, om man bråkar på så sätt- att man verkligen sårar varandra. Mm. Det är klart att det, då måste man ju tänka över liksom att- mm. då är det ofta någonting bakomliggande. Mm. Men annars tycker jag typ att jag är en för bråkare. För annars kan det bli så här: Om du är i ett förhållande där ni aldrig bråkar. Mm. Det tycker jag är ganska konstigt. Eller det blir, för då blir det lite så här, fast... Typ, om du kollar på dina syskon eller dina bästa vänner. Mm. Du blir ju irriterad på dem. Mm. Ibland. Mm. Och det är ju för att du bryr dig och älskar dem så himla mycket. Om du inte skulle bry dig om någon. Och ha jättestarka känslor för någon. Mm. Då, då blir det ju lättare att, att inte alltså få starka känslor kring situationer som har med den personen att göra. Men mm. då ja, kan det också bli inte. så att om du aldrig... eller alltså så här, Jag förstår vad du menar. För mm. men det är klart. Alltså... Varför skulle man reagera starkt om man inte brydde sig om den personen? Bryr ja, man sig inte om någon så är det ju åh oh ja fuck den personen. Alltså då, vet man, då bryr man sig inte. Mm. Men samtidigt är det så här, jag och Joel bråkar väldigt sällan. Ja. Vad tror du det beror på? <laughs> <laughs> bryr jag mig inte om Nej, honom? Nej, jag tror inte att du är kär i honom. <laughs> <laughs> Nej, men du, fast det... ni kan ju ändå ha tjafs. Ja, jag, jag vet. Men det... sen, sen tror jag också så här att jag tror att du och ditt ex. så alltså jag kände ju dig... Vi var ju väldigt bra kompisar när du var tillsammans med ditt ex. Ja. Och ni hade ju mer bråk på ett sätt som var så här, Ja men det var inte bra man blev, bråk. Man blev utmattad. Ja men alltså det var ju faktiskt. Du, det var ju så att du liksom. Ja. Men du gick väl sönder lite varje ja. gång ni bråkade. Ja. Och det är inte sådana bråk jag menar. Nej. Alltså jag menar med att såhär. ja jag vet inte. Ja. Alltså jag, jag kan inte komma på några bra exempel Nej, du, på du, ett bra jag, bråk. för jag, jag, jag mig mitt exrelation och min relation jag har nu. Uh. Så är det så här. Det ah! du vet jag bara mm. alltså, det var så stormigt mm. Och så mycket känslor och det är så här ja ah, men alltså, jag har ju känslor nu också. Mm. Men det var liksom det var verkligen så här man var 14 år. Man kände allting på samma gång. Mm. Det blev liksom för mycket. Mm. Och man bråkade om allt, alltså du vet och mm. det var så mycket svartsjuka och det var så mycket. Alltså det mm. nu är det så här vi litar på varandra. Till hundra procent. Så det, alltså svartjockig grejen går liksom bort. Mm. Sen är det så här, Han är väldigt. Det blir liksom inte tjafs om små saker. Som det egentligen kan. Alltså det är klart att vi kan tjafsa. Det skulle vara jättekonstigt att vi aldrig tjafsar det. Men du vet. Det är som att vi har så, här, vi har så mycket överseende med varandra hela tiden. Mm. Typ, det är så här, vi, men skämt, det det vi kan ju skämta mer. på ett lite såntaskigt sätt. Ah. Och då skämte vi lite tillbaka och bla bla bla. Mm. Men det kändes som att så här med mitt ex så kunde det vara såhär. Typ, vi kunde börja bråka om någonting. Och jag blev verkligen arg fastän jag inte ens var... Men du vet, var så här, Jag blev arg på saker som inte hade någon honom att göra. Mm. Men det kan ju vara varit jag mådde utöver. Alltså du förstår mm. du, du måste ha typ att... Men sen så kan det också vara som jag sa. Alltså hur, man, hur den personen man är tillsammans med, med är. Mm. Hur man... Alltså för det är så här, det finns, jag tycker inte det finns någon sån definition på ett perfekt förhållande. För att För det, det går ju liksom inte att det skulle finnas en sån definition i och med mm. att alla individer är ju olika och fungerar olika. Mm. Och när man då, och sen i en relation, mm. när två helt olika alltså så här, individer mm. blir tillsammans och ska leva med varandra och liksom vara väldigt nära och allt sånt. Mm. Då, alltså deras, alltså individernas personlighet, mm speglar ju hur förhållandet är ja, lite. Det är sant. På samma sätt. För det är därför jag sa. Alltså typ med mig och mitt ex. Att det var väl antagligen därför vi kanske bråkade väldigt mycket. För att vi var ganska lika. Mm. Alltså vi hade ganska lik personlighet. Mm. Och då är det ju lättare att man riker upp Och du och Jo Vi är väldigt olika. Ni är väldigt olika. Mm. Alltså vi gillar ju typ samma saker. Men mm. väldigt olika till sättet. Alltså ja. verkligen. Han Det finns massa olika saker. Det är som två olika mynt på mycket saker liksom. Ja. Ja men du vet, han är pessimist, jag är en optimist. Alltså han är inte pessimist, men typ. Du och han är men precis, är, du och, och han är Joel. ganska Om lika. Om jag och Joel hade varit tillsammans, <laughs> då hade du varit mycket bra aktuella. Han är ett kontrollfreak. <laughs> han är ganska lik dig. Han, är, han vill liksom bestämma. Kontrollfreak. Liksom, jag bryr mig inte så mycket, han bryr sig väldigt mycket. Ja. Alltså han bryr sig inte väldigt mycket. Men då är det väl bra liksom, det här med att, man, att ni kompletterar varandra. Ja, På samma det är sätt väl antagligen därför. Mm. För att alltså jag, jag och mitt ex hade också så här. vi hade verkligen periodspråk. Mm. Alltså det var så här för jag kommer ihåg när vår kompis Gusten och Hanna hade varit tillsammans mm. länge och han bara jag har, han har aldrig bråkat bla bla, bla. Mm. jag bara det kommer, det kommer typ så här. Mm. Vi, vi, alltså du vet till slut så kommer man börja bråka och så kommer det går perioder mm. men sen så kom de inte till det ja. äh, men det har liksom inte haft med jobb heller så jag blev så här men gud mm. men vi har inte haft något periodspråk, typ en gång hade Typ en period på tre veckor där jag åt fel på och typ <laughs> Var typ att fan, jag var inte kul. Sen hade ni en period i början av det trovade. Ja, uh, men det kan ju vara det var säkert för att ni typ testade varandra mycket. Uh, vi, ja, precis. Som jag mm. vi pratade om för några dagar sedan att mm. då hade vi inte samma tillit till varandra för mm. allt var så nytt. Alltså, vi, vi visste ju inte vad vi hade varandra. Men det är ju typ lite så här: efterhand kan man ju nästan känna mm. så här. Det kanske var lite bra att ni hade den perioden. För det visade ju ändå typ hur mycket ni ville ha varandra. Mm. Att även fast ni hade det faktiskt ganska jobbigt. Mm. under den Det var inte en lång period. Men en kort period. Mm. Så står ni ändå, <coughs> står ni här idag. Ja, men det var ju några veckor när det var så här. Och vi var ute så bara. Ja, gick, jag, gick någon därifrån. Typ. Uh. Och det skulle liksom aldrig hända nu. Det är det som är så roligt. Uh. Alltså vet, då var jag så här. Alltså jag bara. Du vet, jag fick alltid gå hem till hans kompis. För att de dombo grannar. Och bara säger ja, jag fick inte vara med Joel. Men, men det är så här, skulle han göra det nu. Jag skulle bli så otroligt haka. Ja. För då var det som så här standard. Men jag kommer ihåg att jag fick så här ofta samtal av dig mitt i natten. Ja. Och du var jätteledsen. För att han typ hade lämnat dig. Ja, okay. Och du bara. Jag vet inte vad jag ska göra. Och jag bara, men gå hem. <laughs> jag bara, Nej jag kan inte. Ja, men han tyck, han, jag vet inte. Han var så rädd för typ så här bråk och sånt. då. För att han hade i tiden aldrig bråkat med någon innan. Så han bara, nej jag tycker det är så läskigt. Han tyckte inte alls om det. Och då tyckte han att det var bättre feedback från det. Nu skulle du aldrig göra det. Ah, ja, skötsamma. Ska mm. vi gå vidare? Ja, nu går vi vidare. Ja, men nästa punkt då? Ta inte vandra för givet. Nej. This is a very important thing. Mm. Eh, det jag tycker tror jag det är väldigt vanligt i förhållanden. Det är väldigt vanligt också. Om man, alltså, du och jag som har haft långa förhållanden kan man ju säga det. Att det är så här, det är lätt att det blir så när man har varit sammans i typ över två år. Liksom. Alltså man blir för bekväm. Mm. Och det är så, jag tycker på något sätt man ska ju kunna ta varandra för givet så. Mm -hmm. Det ska inte vara så här, nej du måste kämpa för mig varje dag. Alltså det går ju inte. <laughs> det, blir liksom, det är inte någon romantisk damakomedi liksom. Men, alltså, men, men när det kommer till att typ ta för givet kring att man aldrig... Kämpa lite. att man, man aldrig, tänker, aldrig såhär, sig lite. Man tänker så Det spelar ingen roll. samma Den personen kommer alltid vara där. Ja men precis. Så att kan man man man kan kan säga, eller typ att. Man kan. Eh, vissa kan säga saker. Mm. Och vad så här. Men det spelar ingen roll. Mm. Men för det blir lite så här. Alltså. Man blir ju. Så här. Om man ändras lite som person. Alltså. Jag blev ju kär. Nu är ju inte det så nu. Men. Så här. Jag blev ju kär i Joel. För den han var när vi. Ja men så här. Vi blev tillsammans. Eller när vi träffades. Ja. Och sen så, och vi säger att han ju det här, jag tror att det här är väldigt vanligt i förhållanden att typ, ja, man gör jättemycket för varandra i början för att man är nykär och liksom det är så mm. gulligt och lalla. Och sen när den personen slutar göra det mm. då blir det ofta ett problem. Mm. Alltså jag har så många tjejkompisar som är så här. Ja, han gör aldrig någonting för mig, typ så här, mm. Han visar inte att den uppskattar mig, typ så här. Förut så kunde han såhär ja men du vet, överraska mig med grejer och bla bla bla. Mm. Och det är klart att man är då fråg, alltså som, ja men partner, den som nu är så mm. det är klart att man frågesätter mm. kärleken på något mm. sätt, även fast det kanske inte är något spel, det kanske är bara att man tar varandra för givet mm. men att man blir så här. Varför, jag, varför gjorde du det då, jag tycker man ska nu? ta varandra för givet till den graden så att en person inte känner att man blir påverkad av det negativt, eller att man inte mm. blir ledsen så som du beskriver mm. alltså Gud, nu, jag tänkte säga någonting och så bara glömde jag helt bort det <clears throat> nej. nej men som typ om mitt före Mm. Alltså jag klagade på det så mycket. Jag bara det gör eller någonting med Men det gjorde Han, bara, han sluta tjata typ. Då vill jag inte mm. göra det. Jag bara okej okay. och så sker jag och säga någonting men man vill om Man typ tre veckor. Man komma till det stadiet Nej, att man ens ska behöva och, säga så och här. Och det, när man har kommit till det stadiet då kommer man inte tillbaka ska jag typ säga. <laughs> för jag, då var jag så. här: då bara okej okay, så, så pratade pratar jag inte om det på typ tre veckor. Sen bara men du har fortfarande inte gjort något typ. Ja. <laughs> och han bara alltså, ja. för jag <clears throat> det fan. Men det där har ju typ också mycket typ hur, hur den man är tillsammans med är. Ja. Vissa personer är ju att de tycker om att fixa och dona och sådär. Ja. Och andra personer tänker inte på det. Inte och det, det behöver inte handla om att den personerna inte, inte vill visa uppskattning. Utan det mm. kan ju handla om att alltså, de tänker bara inte på det. Mm. Som, typ att alltså, mitt ex var typ lite så. Alltså jag vill verkligen inte svartmåla honom. Men Nej. alltså han, han, han var liksom jätteomtänksam. Mm. Men han han kunde liksom typ glömma bort att visa det. Mm. Ja. Nej men det är jätte jättelätt att det bara så mm. Men det som är jobbigt är när man vet att i början så var han så här. Mm. Men sen så ändrade det. Det är en, en sak om man blir så här. Ja ah, nu blir jag tillsammans med en person och han är inte så och det får jag acceptera. Mm. För det är så att man kan inte ändra allting på en människa. Nej. Det är som typ så här. Ja ah, men vi säger ditt x. Han hade kanske behövt någon som inte behövde det lika mycket som du behövde det. Mm. Du behöver ju ganska mycket uppmärksamhet. <laughs> <laughs> Nej men det behöver jag också. Ja. Och sen så Joel är ju liksom ännu mer... Så, uh. så för, i vårt förhållande är det ju tvärtom. Det är han som tycker ja. att jag gör för lite för honom. Uh. Uh. Men då kan det vara bra att du har varit förhållande där det har varit ombyggda roller. Precis. För då vet ju du alltså, vad han menar om han säger att han tycker att uh. det känns lite jobbigt att du inte visar tillräckligt mycket. <laughs> ja, men alltså, jag, så fort jag försöker visa uppmärksamhet så visar han en... Alltså det blir så fel. Mm. Du kommer ihåg den gången när jag bara... Nu jävlar, nu, bara, ah, nu ska jag såhär, helt random köpa en t-shirt. Alltså du vet det är inget stor grejer. Jag bara det är ingen stor grejer jag ska bara göra idag. Så gjorde jag det. Och då tar han också köpt en present till det, eller hur? Ja. ja då, såhär, då kommer han hem till mig. Jag har slagit in den här jävla t shirten från H&M. <laughs> eh, och så kommer han med en påse. Så sticker upp lite grejer. Och jag bara. Båda vi håller. Alltså, det här är så sjukt. Båda vi håller med händerna. Och jag bara. Skämtar du med mig? Han bara. Har du också köpt någonting? Jag bara. jag och då hade han liksom köpt så här, Och jag fick öppna först. Då hade han köpt så här. produkt efter produkt. Från typ Bollén som är olika. så biot. Ja men så här olika. Och så Ja men så här mascara från YSL. Och jag bara. Du inte här har du din. Jag bara. <laughs> ja men jag bara nej du får inte öppna den Och så bara öppnade den. Och bara oh, gud vad fint älskling. Och jag bara. Fuck you. Alltså fuck you. Och, alltså, och, Fast där blir det ju faktiskt Det är tanken som räknas. Ja det inte klart. du och inte så tampat. Uh, och tack alltså, men hur uh, <skratt> kan man få pengarna tillbaka alltså blev vi råd <skratt> <skratt> men det känns bara lite så här ja fan, det är, uh, jag kan aldrig nej, men för det tycker jag är så men mina föräldrar min, uh, min pappa är alltså jättemycket så här uh, att han att han visar uppskattning han gör så här, små saker för min mamma. Mm. För mina föräldrar är ju fortfarande gifta. Uh, men typ om han om man är borta på en resa så köper han alltid med sig någonting till mamma. Mm. Och att också så här, det han köper är väldigt så här genomtänkt. Att han ja. typ så här, har koll, typ, haft värsta hjälpen av så här, butiksexpediten mm. eller vad man säger. Och, eller typ så att han, att han lagar middag och så förbereder. Mamma har jobbat en hel dag så här, sent. Mm. Så kan hon komma hem och då har han liksom fixat... Ja mm. men... Det, eller bara så här, köpt med sig och bra vin hem mm. Sådana små saker. Det är, så att det, är ju inte, det är ju inte så ansträngande då till exempel för pappa om han om han vet att mamma haft en jobbig dag mm. så är det inte så ansträngande för honom att typ göra en så här ja men någon, någon god sallad och köpt något gott vin. Det är ju inte så ansträngande Nej, det, egentligen. Det är inte jobbigt. Man Nej. måste ju försöka tänka på det. Men precis, alltså... men det är ju sånt som jag tror typ håller kärleken lite vid liv mm. att man mina föräldrar har varit mm. gifta i 20 år mm. och att de fortfarande liksom gör alltså små saker så de ska gester till varandra. Ja men det kan vara vad som helst det är inte så att man behöver liksom lägga skitmycket pengar på Nej, det. Verkligen Lämna inte. lite lapp eller så vad som helst. Men för det jag alltså, blir en älskar jag. Blir, alltså, jag blir lika glad varje gång även fast vi har det samma sätt att ta Ja men precis. För alltså jag... jag blir ju så här helt ja Alltså. Men det är ju här med att lämna lappar, det tycker jag är kul. För det, det har jag alltid gjort väldigt mycket. Och det är nog bara för att mina föräldrar ofta har lämnat lappar. Alltså mm. typ att mamma lämnar lappar mm. i huset lite hela tiden. Mm. Och, och det, alltså jag, det kan min pappa också göra. Mm. Och därför typ i mitt förra förhållande så lämnade jag också ganska ofta lappar. Mm. Och då gjorde mitt ex också. Och mm. det är ju här det är inte jobbigt att innan du går till skolan. Nej. Om du typ har sovit kvar medan mm. andra har gått till skolan eller jobbet eller någonting. Mm. Det är inte jobbigt då att lämna en lapp. Nej. Men det är ändå någonting som man blir så himla ja, blir glad så över sen när man ser gulligt. det. Jo, jag skriver ju så för Jag kan <laughs> jag inte lätt att man skriver, men det är gulligt <laughs> ändå. Gesten är ju fin. Ja. ja. Men, eller typ att skicka skicka iväg ett SMS. Ja, men själv så sånt ja. fint. bara så här, ja alltså den bästa SMS:en som jag tycker om att få det är typ så här tänker på dig eller typ så här, mm. hur mår du eller bara så här mm. Som tar dig på riktigt tre sekunder att skriva. Mm. Och det, kan, alltså det är ju verkligen så här, Det är ingen stor grej. Men jag, jag personligen ja. blir jätteglad. På ja sms. och liksom är det ett förhållande. Där ni känner Sara. Ja men jag är inte riktigt sån. Mm. Det är så här, det tar verkligen så lite tid. Och om, blir sån och om din partner. Om du vet att din partner behöver det. Mm. Eller så, så gör det för fan. Det är, alltså det, är, för fan. <laughs> det är inte så svårt. Det är Nej, inte så jobbigt. det är det faktiskt inte. Nej det är verkligen inte. Um. Ja, nej men just det, för vi, vi hade en tillpunkt som var så här, överraskar varandra, små sakerna som räknas. Mm. Och nu har vi pratat om det. Mm. <laughs> um, och sen vår nästa punkt är då lita, lita på varandra. varandra. Mm. Tillit. Mm. Alltså jag skulle typ säga att tillit är det som typ speglar hur bra ditt förhållande är. Ja, mm. det är ju så viktigt. Mm. Alltså om man inte har tillit till varandra då, för det första så kommer det uppstå mycket mer bråk. Åh oh, gud ja. För att om man inte har tillit så, det, alltså till, inte vad heter det? Mm. Ja men om man inte till lit det går ju ofta hand i hand med svartsjuka och oh, även sjuka. Ja, men så Och det är ju verkligen, alltså jag, jag tycker verkligen att svartsjuka är verkligen någonting som kan förstöra ett oh, förhållande. gud ja. Herre. Det kan verkligen bryta ner ett helt förhållande. Ja men det är så här. är du svart, är du väldigt svartsjuk? Mm. Eller är din partner väldigt svartsjuk? Mm. Fråga dig själv eller din partner varför. Mm. För att då litar inte. Alltså, obviously, så litar inte din partner eller så litar inte du på din partner. Mm. Och var kommer det ifrån? Men det är också så här jobbigt. Om du är svartsjuk. Mm. Det är ju dels jobbigt för den andra partner. Mm. Alltså, om det inte då förtjänar att, att mm. man inte har tillit till ja. den. Men förhoppningsvis, om man utgår från att Nej, men det, här, det har aldrig liksom hänt någonting som gör att det inte ska finnas någon tillit där. Och då är det ju jättejobbigt för din partner. Mm. För det är också så här, om någon är svartsjuk på dig... Mm. Du vet ju typ inte. Man kan ju typ inte göra någonting. Nej. Utan att bara säga så här. Men du behöver inte vara det. Men om, det kommer ju liksom inifrån den andra personen. Alltså antagligen. Det kan ju vara vad som helst. Någonting har hänt tidigare. Ett annat mm. förhållande. Men det är så att den personen som du är tillsammans med nu. Förtjänar inte det. För den Nej. har inte gjort någonting mot dig. Nej, Och precis. du antagligen så behöver du jobba med det. Mm. Ja. För det är, så här, det är ju ditt eget problem. Och grejen är att det, det är ju väldigt jobbigt för dig själv också. Mm. typ om du, om du ja, vi säger att och Varje gång Joel... Joel går ut väldigt mycket, till mm. exempel. Och vi säger att varje gång han skulle gå ut och du inte var med. Mm. Förstår du hur jobbigt om du hade legat och varit orolig? Ja. Och det behöver inte bara handla om typ så här, att vara orolig att den ska göra någonting med någon annan. Mm. Utan också så här, att den ska göra något dumt. Mm. Att den ska... Ja, men bara så här... Gud, alltså det måste, det, alltså att man inte kan lita på att, att den personen inte, inte liksom eller inte kommer missköta sig. Ja, men det måste ju vara jätteenergikrävande. Alltså jätte ja. alltså jag har ju aldrig varit särskilt svartsjuk. Nej. Men och sen tror jag inte, jag tror inte att man man är en svartsjuk person så. Nej. Utan ofta så grundar det sig något som har hänt. Mm. Men mitt ex var ju väldigt svart sjuk mm. och jag vet bara hur mycket det tar det på mig. Alltså det är så otroligt jag att. Mm. Vad man än skulle göra så fick man höra så här kommentarer. Och bara, mm. ah, men, haha, ska du ligga i honom? Säger så, så här. Ja, ah, jag ska träffa min killekompi. Alltså du vet det. Mm. Så här, allt. Alltså, det, och det, det förstörs så himla mycket. Det gör mm. verkligen det. Och det är verkligen någonting man ska försöka tänka. Alltså, försök gå till botten med varför du känner så Ja, men precis. Här, om, om, du känner dig, dig. om du känner dig svartsjuk. Eller om din partner är svartsjuk. Alltså prata om det. Mm. Alltså är det på grund av någon händelse som du då har känt. Kanske så här. Nej, men det här har vi inte gjort upp kring mm. att det finns frågetecken kring någonting mm. då är det viktigt att prata om det mm. eller om det liksom är om det är liksom um, orimligt svartsjuka mm. eller alltså det, det grundas inte i någonting ja. egentligen då utan skulle... det kommer inifrån dig själv mm. ja. då måste du liksom alltså då, då måste du då måste du lösa dig själv ja. då, för det, du kan inte lägga det på din partner för det är ganska elakt ja verkligen Nej, men sen så är det så här. Har din partner gjort någonting som förtjänar att du ska vara svartsjuk? Ja, då måste då du antagligen ni... du inte förlåtit det. Nej. Och då är det någonting ni ska fortsätta jobba på. Alltså ja, men precis. Händelse. Då måste du ju, Då måste du ju liksom... Ja, precis. Då måste ni jobba på det. Och... Ja, för du, man kan ju inte fortsätta... Egentligen kan inte fortsätta vara i ett förhållande. Om du hela i ett förhållande for, alltså ska fortsätta gå runt och inte lita på den personen. Mm. Alltså, hur kul är det? Mm. Ja, men då får man ju bestämma sig. Antingen förlåter jag den här personen för det. Mm. Eller så gör jag inte det. Mm. Och om jag inte förlåter den här personen. Ja, men då, då kommer det liksom inte minna ut i något, i något hälsosamt förhållande. Där. Nej, verkligen inte. Ah, ska vi gå vidare? Yes. Eh. Viktigt med egen tid. Ja. <laughs> ja. <laughs> <laughs> Tur man hand. Nej, men. Um, ja. Det, alltså, det, både du och jag tycker väl det är ganska viktigt. Det här med typ att man självständigt att för, precis, att man inte blir beroende av varandra ja. att det inte är så ah, men om, om du om vi säger att jol har, um, har fullspäckade planer mm. den här helgen mm. och han kommer inte kunna vara med dig. Mm. Att det inte är så här ah, det hänger på honom kring hur du, din helg kommer bli. Nej, precis. Att det blir så här mm. okej, okay, det var ju tråkigt mm. men har det så kul. Alltså lite så här, mm. det gör ju ingenting mm. för det är ju också lite så här det, det tycker jag man har lärt sig när man har haft längre förhållanden att det är så här, ditt förhållande kommer förhoppningsvis mm. hålla i många år. Mm. Och om din partner inte kan vara med dig så mycket under till exempel en vecka för att ja, men det händer mycket i den personens liv, mm. eller att den personen inte kan sova med dig just den natten, eller mm. sådär. Det kommer liksom inte, mm. det kommer inte göra någon skillnad för ert förhållande. För det kommer ju fler veckor, det kommer ju fler nätter, det kommer ja. ju. Fler tillfällen att kunna vara med varandra. Och det är så himla viktigt att man har översynen med att man har, alltså, man har olika intressen. Uh. Och det är så här, om Som vi pratade förut, det är så här, om förut. Om det är ett förhållande. Den ena personen gillar gå ut väldigt mycket. Och den andra personen är liksom en så här hemmamys person. Mm. Mm. Då är det så här, Den ena personen kan inte bara anpassa sig till den andra. Alltså mm. så här, man måste anpassa sig till varandra. Man måste se till att man båda får göra sina intressen. Mm. Så att det inte blir så att den här, ah, den här festprisen mm. blir liksom bara en hemma människa. För det kommer inte den vara bra av. Mm. Alltså, hur kul är det för dem? Alltså du kommer bara må dåligt i För om mm. du bara ska ligga hemma då med mm. din partner. Man måste se till att båda får göra det de tycker är kul. Mm. Om man då har olika intressen. Mm. Vilket man oftast, oftast har med någonting. Eller så här, mm. stötta även om du inte tycker om att typ din partner älskar sin träning. typ mm. så Du får lära dig att göra det. Du måste stötta din partner i vad den gillar att göra. Ja. Även om du inte tycker det är så skitkul. Nej. för att Båda parter måste få göra det de tycker är kul cool och intressant för att mm. man ska må bra. Ja, men jag känner bara så typ Man ska vi... inte behöva ge upp någonting. Liksom. Alltså, I vårt gäng så har ju vi ett väldigt, alltså, vi har ett väldigt såhär, socialt sätt att umgås på. Alltså vi ja. går ju ut mycket. Det är väldigt sällan vi bara sitter hemma hos någon. Mm. Alltså vi hittar ju på mycket saker. Mm. Och jag känner bara, jag skulle alltså, inte kunna vara tillsammans med någon. Eller, Jag skulle tycka det var väldigt jobbigt att vara tillsammans med någon som hela tiden skulle ifrågasätta det eller som inte ville följa med. Mm. För det är också så här: om du har ett intresse till exempel till att ja men för, men jag har kollat typ på mitt liv nu, nu är ju en, alltså den största delen av mitt liv är med mina kompisar och att vi går ut och hittar på saker. Mm. Om jag skulle bli tillsammans med någon som inte vill vara en del mm, men som av det, dig att, in, alltså, att, att sluta göra det. Ja men precis som fick mig att typ må dåligt över mig själv och få dåligt samvete så fort jag gjorde det, mm. för att den personen inte har, alltså, har det sättet att umgås med sina kompisar på, eller, mm. den personen kanske är en hemma hemma mm. Alltså då skulle ju då skulle ju så himla mycket viktigt i mitt liv. Och alltså, i form av kompisar till exempel. Mm. Försvinna. Ja men det är så. Han måste, ju, han måste ju liksom. Eller hon. Stötta all han eller hon. <laughs> men du är ju helt Hen. så. Eh, måste ju stötta dig i. Liksom, ja, men såhär, kanske fulla med dig ut. Eller mm. bara inte tycka. Såhär, inte bara bli arg för <clears> när går ut. Och du måste också kanske försöka. Ha en hemma kväll med honom om han vill ja. det. Alltså för då, båda måste precis. ju... Alltså, det är ju såklart, alltså Utopin är ju såklart mm. en blandning. Mm. Uh, men det handlar ju också om det här med typ att ge genuint intresse till den andra personens liv. Ja. Att typ... Ja, men, för jag tycker så att det finns ingen värld när man märker på att i vissa förhållanden att den ena parten typ är helt ointresserad av att lära känna den andra, den andra personens kompisar. Åh oh, gud fan. Alltså... Jag hade blivit så jävla ledsen. Mm. För det är så här, Men... Dina kompisar i alla fall. Alltså om jag pratar med mina kompisar. Är ju liksom. Otroligt stor del av mitt liv. Ja. Och tänk. Eller typ. Och min familj. Ja. Tänk om den jag och tillsammans med inte var intresserad av ja, för det är så här, att träffa mina vänner eller min familj. Man måste inte älska ens partners kompisar. Nej, Men det man all... måste försöka. För ja. att det, är så här, det finns en anledning till att din partner älskar de människorna och mm. du älskar den människan. Mm. Så då måste du, ge, alltså du måste ge ett försök. Ja, och det känns lite osannolikt att man inte skulle tycka om någon. <laughs> det känns så tråkigt att man ska ha ett liv med sina på... och sen ett liv med partnern. Alltså det är så här, ja. hur kul det? Och sen har ju typ såhär, vi har ju väldigt tur att... Vi kunde slå ihop våra gäng. Mm. Så himla bra. Mm. När jag blev tillsammans med Joel. Mm. För att det, jag tror att det är väldigt ovanligt. liksom att all, Alla vi. Alltså han hade ju sitt gäng. Du kände ju dem lite. för det men, var det som var kul när du men, var som Och sen hade jag ju mitt gäng. Uh. Och det är som är väldigt tur att alla vi älskar att göra samma saker. Så att. kråka. <laughs> <laughs> Nej men alla vi är ju ganska likat liksom. Uh. Och det var ju därför vi passade så himla bra. Och blev uh. typ världens största härliga. Ja men för gäng. det som var kul när du blev tillsammans. Det var ju att jag. Var ju en liten del av hans gäng innan. Uh. Inte alls lika mycket som jag är, är nu. Nej. Men ändå så, här, Eller jag kände Joel innan du kände honom. Uh. Och det funkade ju så jävla bra. Alltså Och det, det var ju samma sak när det jag blev så snabbt. Alltså alla uh. känna varandra. För snabbt. Exakt så var det med, med mitt ex också. Att vi, för vi träffades liksom genom en, en konventionsgrupp. Mm. Och då blev det så att alla från den gruppen blev liksom jättebra vänner. Mm. Och när sen vi blev tillsammans då var vi ju redan som ett gäng. Mm. Var att vi blev ett par i gänget. Mm. Men sen är det så här, sen är det ju självklart inte alltid så. Du kan ju träffa en person som inte har någonting med ditt alltså, liv att göra. Men det är aldrig alltså, då kan man ju snarare också se det som liksom någonting kul. För då kan, man ju bli någon del, då kan man ju bli en del av ett nytt gäng. Ja, och det är det man måste försöka göra det. För det är ja. det, jag tror inte, jag tror inte heller att man måste bra. Alltså Jag, ta jag tycker att snarare att man kan folk. se det som en sån möjlighet. Ja, verkligen. Mm. Ge, ge alla en chans. Ja, men det känns ju lite som om du inte klarar av någon av din pojkvens vänner då måste du kanske tänka över dig själv lite hur du är. Mm. <laughs> Faktiskt. Nej, men för det går. De flesta människor, om man, om man anstränger sig, funkar man ju med. Ja. Ah. Ah, ska vi gå vidare? Ja. Ah. Eh, närhet, intimitet och sex. Sex. Sex. <laughs> jag sa någon gång, jag kommer för fan, jag fick skit för det. Jag kommer jag och mitt ex att jag sa så här, men vi tjafsade om någonting och jag bara, men vadå 90% av vår eller jag tycker att 90% av ett förhållande ska vara sex och han bara, what the fuck, tack för den typ. Vad menar du? Jag vet inte vad jag menade. Så eller vad med, varför, eller hur han? Men jag trodde att vi hade en torr period. <laughs> Och att jag blev jättearg över det. Ja, det är standard. Och jag bara, nej för 90% av ett förhållande är sex typ. Om man inte har sex så har man bara 10% kvar som är bra. Det är standard. Ja, nej men så är det verkligen inte. Jag ja. väl. väldigt ja, det, är alltså, det är klart man säger det när man vill få någon, någon svårighet. När man vill få någon i ja. Nej. Nej men det är väldigt viktigt att... Uh... Ha närhet. Känna närhet till varandra. Det kan, man kanske inte behöver ligga varandra en kvart. Men alltså... Nej men så i, början så när man, i början när man är tillsammans. Då kunde man ju så här, Då hade man ju typ sex helt tiden. Oh, gud jag. jag förstår inte hur man orkar. Nej men jag förstår inte heller. Hel, <laughs> om jag har typ sex så. en gång på en dag. Så bara åh oh, gud. Nej men... <laughs> Nej men då får man bli som... Som djur. Nej, men typ alltså. Jo, för man är ju, allting är så nytt. Det blir så spännande och roligt. Ja. Och man är ju så himla nykär i varandra. Ja, man vill ju liksom utforska ja. den nya kroppen. Ja. Sen är den användande. Ja, eller? Ja. Binder nej, men, det nej, men det är väldigt viktigt att man är nära varandra. För att man är i liksom. Alltså, annars är man väl bara... Alltså, men... Och det gäller inte bara... Men för det, det finns ju... Alltså, fan, nu, hade jag ju tänkt, nu hade jag ju tänkt att jag och skulle kolla upp... Och och ja, men nu hade jag ju tänkt att jag skulle kolla upp här statistik. För jag har verkligen för mig att det finns någon forskning på att... Att det är liksom ett förhållande... Att det har bevisats typ. Att i förhållanden där det är mer, mer sex så är det typ bättre. Mellan parterna. Mm. Men jag, jag har inga statistik nu. För det känns jättekonstigt att lägga mm. upp det. Men... Men för jag tror typ på det. Alltså om jag kollar på typ egna erfarenheter. Kring förhållanden. Så kan jag ju se att. De perioderna när jag. Och mina före detta partners Inte har hunnit. Till mm. exempel. Mm. Haft så mycket sex. eller Alltså haft så mycket intimitet. Mm. Så har det typ inte varit. Så bra som det kan bli. Om man. Hinner ge den tiden för varandra. Mm. Det är att de flesta. Jag tror majoriteten av personer Eller av mänskligheten behöver fysisk närhet. Ja, det är viktigt. Jo, men och sen så, och var, men som varför du sa så det varför behöver inte man röra varandra. Mm. Det är också så här, va? Mm. va? då är det någonting fel? Det. Mm. för jag tycker att det är ett tecken på att du tycker om någon. Det är ju typ att du inte kan låta bli. Eller mm. <laughs> alltså, att du inte kan låta bli liksom för det är som du sa, det behöver inte bara handla om liksom, den sexuella akten. Alltså, så, det är mycket så här ja, men typ att man jag menar bara att man är nära varandra, att man mm. om man går på, typ, hålla varandra i mm. Pussa på varandra handen pussar på varandra ja. sådana grejer, kramas mycket ja, men det är så standard, är inte så men alltså, när man köper filmer film <laughs> eller serier det är så standard i typ vuxna relationer och så det som leder till otrohet typ när den fysiska kontakten har typ upphört vad oh. är det att jag menar jag tror att man typ för man, åh jag vet inte jag hade verkligen velat kolla upp man dem det också, så här, har man gått ur ett dåligt förhållande precis. Mm. vad är det man saknar närheten för en stor roll. Det är därför man ligger runt eftersom man har kört. No, <laughs> det är klart att det brukar jag ofta säga att det är så här ja du tror att du saknar den personen. Mm. Men vet ni vad? Alltså, det, det finns vet en anledning inte. till varför du gjorde slut. Det uh. du saknar är att ha, är, att ha någon nära. Det är det du vill ha. Mm. Så skaffa det. Så det är liksom det du behöver ju. Jo. Men. Men faktiskt. Det skulle man kunna tipsa om. För, för, I och med att du och jag har gått ur, ur förhållanden. Mm. Som har varit så jobbiga att gå ur. Mm. Om du som lyssnar. Nej Om ni precis har gått ut ur ett förhållande. Mm. Och saknar den personen jättemycket. Mm. Tänk mycket på varför ni har slut. För det finns alltid en anledning till varför ni har slut. Ja, tänk, och tänk... inte bara på... Det. Jag vet att man sitter där och tänker bara på det bra. Mm. Men antagligen så var det ganska mycket dåligt om ni gjorde slut. Ja, men precis. Och det är så här och, och om du verkligen om du om närhet ja, alltså, men hitta lite någon annan utifrån. Mm. från för att det finns andra personer där dig så alltså, kan du gå runt med, med mm. andra personer än mm. din ex. Mm. Det är inte den personen. Ja men du precis, ska liksom för det det är så klassiskt att folk som precis har slutat fortfarande träffas och har sex. Ja. Alltså det är det sämsta beslutet man någonsin kan ta. Mm. För det, det, kommer alltså, det kommer bara ta sönder det helt. Ja. Utan hitta det från någon annan. Alltså vad då? Hunglar runt. ligger runt. Mm. Om det är någon som har en åsikt kring det kan ju de hålla käften. Ja gud ja. Alltså, men alltså när jag gick i mitt förra förhållande. Fan vad du låg runt. <skratt> <skratt> <skratt> <Ligg på. skratt> uh, Okej. <okay. skratt> Nej men jag, jag, jag hade väl en rolig tid. Det hade ju man också. <skratt> du var tvungen. <skratt> <skratt> vi, var, vi, var, vi var bra för varandra just då. Uh, Um, nu tappar jag bort mig här <laughs> Nej, fan, När du gick jag. ur ett förhållande Ja då var jag liksom så ledsen För att jag hade ingen att vara med eller, Jag såhär ingen att vara med Jag hade ingen närhet och bla bla ja. Och då förväntade jag mig liksom att han skulle trösta mig Det är, så här, det är han som ja, precis. har gjort mig ledsen Den som har sårat dig kan inte trösta Alltså anledningen till att du är ledsen ja. Kan ju inte trösta dig Nej. Det blir jättekonstigt Nej men då var det som att jag har mig honom och bara nu är typ ja. du, jag, jag läsad Men det var som typ Lovisa sa till mig, min, en av mina nästa kärkomster sa till mig, när, för, för jag blev ju dumpad av mitt ex. Och då, var hon, och då var hon så här, nästa gång du känner att du vill skriva ett jätte långt sms till honom, allt du känner, skicka det till mig istället. Mm. Och det gjorde jag, alltså det har jag gjort. Alltså, jag har skrivit hur långa sms som helst mm. till henne mm. som är riktade mot honom. Jag ska en vlogg. Ja men precis, för ibland så behöver vi bara så, få, få ur det och att någon får det och att någon ger respons på det. Mm. Gud, alltså jag önskar att jag kunde läsa det. För man ska inte då. hålla det inom sig heller egentligen. Nej, det är bra. Man behöver få ut det, men inte, du ska liksom inte få ut det till den personen. Nej. Alltså det jag gjorde var ju då att jag skaffade en blogg och skrev om typ varje dag på dag 64 efter vi har gjort det typ. Och alltså Gick önskar... den 64 dagar. Efter nej. det, är det Ja, nej det gick det inte. Ja första första du, du. inlägget jag skrev var nu har det gått 60 dagar sedan det slutade tror jag. Idag. Va? Idag. Vad? Idag. Vad fanns det? Nej, ja. Okay. Det är klart att inte gått 60 dagar. Det är <laughs> två månader. <laughs> Nåväl. <No, va? laughs> alltså, när jag skaffade bloggen. Ah, ja, Jag det förstår. Gått. Det var jag som inte tänkte. Jag mm. jag var sån som inte eller min min kille. Var jag har sen för mitt år. <laughs> så att, nej men efter det typ två månader ska blogg och så skrev jag typ så här när jag bara fyllde för saker. Mm. Jag önskade att jag kunde läsa den men jag Just det, ska få nog på den så jag kom inte in på den. Men du kommer alltså att... ihåg att det snöret. Nej, men precis. jag läste den typ precis när jag började träffa mitt, ah, min Amina vännerpojken. Mm. Och jag bara, åh. alltså det är så mycket ångest alltså jag, Shit, vad jag, jag har jag jag faktiskt ett jättebra tips om om ni är ledsna en blogg eller uh. är det den? Sandra Beyer. Uh, 9-5. 9-5. Hon, hon har alltså en flik på sin blogg. Eller vad mm. heter det? Ett, um, en kategori. En kategori på sin blogg som heter typ... Jag vet inte vad det är. slut. Eller kärlek. Göra slut. Någonting sånt där. Och där har hon skrivit så himla, himla, himla många bra tips och texter och sånt där. Som, alltså jag har läst ganska mycket och det är verkligen superbra. Och det är inte så här det är inte sorgliga... Texter och bara blablabla. Alltså det är några sådana. Men det är väldigt mycket också så här bra och peppande. Och sånt där. Alltså du gav ju mig tipset när vi gjorde slöt. Alltså, när. När du och du text du och jag ja. <laughs> det. här. <laughs> du måste släppa mig <laughs> Nej men med mitt text. Och jag läste det. det. Alltså det är verkligen bra. Det är jättebra Nej, det är hett tips. <laughs> ja men nu går vi vidare här. Mm. Um... Nej, men det finns såklart jättemycket jätte andra saker ja. att tänka på. Men det är väl de här vi, vi de viktigaste som vi tycker ja. mm. eh, Ni får jättegärna tipsa oss om vad vi ska prata om i nästa podcast. Mm. Det vore jättekul. Jag, det är, vi, är många jag, som vill att vi ska, vi ska prata, prata om sex. sex. Och det är också så här, ja. Men då vi får vi lite så här specificera vad ni vill veta. För att jag vet Ja, vi vi, har just, alltså vi är ju vi till exempel vi ska vara jävligt öppna i den här podden Men inte förut. Men jag tycker liksom inte sitta och... Hur många har du legat med? <laughs> Nej. är många du är läget? Nej. Du har ju din lista på anteckningen. <laughs> ähm, för fan. Nu kommer ja. folk bara behöver de verkligen en lista. Mm? <laughs> Säger vi då. <laughs> Nej, men ähm, ähm, ni får jättegärna gärna berätta vad vi ska prata om. Ja. Så vi äh, ja men jag hoppas att ni uppskattade den här veckans podcast ja precis ska vi slappna oh. på sen. Ja, men och sen så också shout out till August som klipper podden ja väldigt mycket du ja. August uh, August uh, Ramberg heter han på instagram <laughs> eller <laughs> follow and subscribe han är singel bara så ni vet han singel one like one prayer <laughs> nej men um, ha det fint och så hörs vi nästa mm. vecka puss puss Pus -pus.